Minnen från den heliga apostoliska katolska assyriska kyrkan i öst. Hans helighet Majou Sipkna ärkebiskop av Shamisdin och Rustaka. Torsdag 18 maj 1893, Marisho, Turkiet. Till söndag 3 juli 1977, Bagdad, Irak. En kort biografi. För några hundra år sedan var Assyrierna passera genom en farlig fas i deras långa och mångsidiga historia. De omgiven på alla sidor av fanatiska och icke-kristna nationaliteter som gjorde ingen hemlighet av sina onda avsikter att trakassera dem hela tiden om de inte gav upp sin kristna tro. Assyrierna utsattes för alla typer av avskyvärda brott från mord till prassla sin boskap, bortförande och angreppen mot deras unga kvinnor, och värre, begå helgerån mot präster och helgat egenskaper kyrka. Sedan det första århundradet invigde kyrkan i Östes pilater bland en församling av sina kamrater. Förhöjning av verkebiskoppar eller bishops till nästa högre rang behandlades på samma sätt. I händelse av en se vara ledigt på grund av bortgång den tidigare innehavaren av kontoret har en dag som att hålla val till en efterträdare. Kvalificerade prelater från vitt stift skulle gå direkt till den förutbestämda platsen där röstning skulle ske. Varje prelat åtföljdes av en ganska stor följeresor i dagar, veckor eller månader genom mycket grov och bergig terräng eller torra öknen. Oftast skulle deras väg korsa områden som bebos av vilda och barbariska plundrande indianerna som pröer på sina oskyldiga offer att plundra och döda. De som undkom döden i händerna på banditer förlorade sina liv genom sjukdom, epidemier eller olyckor till följd av en mycket tröttsamt lång resa antingen till fots eller på baksidan av mulor, den enda transportmedel tillgängliga vid den tidpunkten för att skydda mot dessa katastrofala katastrofer som drabbat kyrkan. Varje gång en församling kallades att välja en prällat, kom hierarkin fram ett förnuftigt förslag som skulle minska risken för att förlora så många dyrbara liv som alla hade dedicerade sig till tjänsten av Herren och mänskligheten. För att administrera sina domäner med stor visdom och flit, presenterade de en rekommendation till en orala ledarskap, präster och lekmän, vilket tyder på att under rådande omständigheter skulle det vara lämpligt att inte hålla val för biskopar arkebiskopar och katolikosen patriarken, högsta chefen för kyrkan, men att införa en arftlig system där en prälat, efter hans död, ska efterträdas av en arvtagare tog upp från födseln i celibat strikt kyrkan disciplin. Arvingen invigdes om han befanns ha alla dygder och andra kvalifikationer som krävs av en person som skulle ta av det andliga ledarskap av flocken anfört rots hans vård. Förutom att ha bemästrat riter och liturgi, Bör hans rekord ogiltigt förklaras av alla överträdelser som är oförenliga med de grundläggande principerna i kyrkan. Han måste svära trohet till vara trogen till chefen för kyrkan och lovar att tjäna kyrkan osjälvisst med hängivenhet, självuppoffring och integritet. Denna hypotes grundligt diskuteras av den temporala ledarskap och efter samråd med sina anhängare de kommit enhälligt för förslaget. Således hierarkiska råd var helt godkändes med största övertygelse av ledarskapet med den allmänna uppfattningen av folket. I en särskild session synoden detta förslag antogs och antagen som en lag. Denna lag kräver varje prelaten att få sin förstfödde faderliga bror som tog upp under kyrkliga kontroll för att utbildas helt i interkata kyrkans lärardogma i förberedelse för att kunna ärva titeln och den episkopala myndighet utövas av hans föregångare när och hans död. Kyrkan lägger också särskilda riktlinjer för hur arvingen ska höjas från barndom till vuxen för att kvalificera sig för antagandet av den ansedda andliga kontor. Det var i enlighet med denna långa tradition av kyrkan i öst, utövade mamman i slutet ärkebiskop Mario Usip Knanis, hon är tänkt med sitt barn, som ägnades åt att tjäna herren, självförnekelse genom att avstå från alla mat lagad från animaliskt kött eller är av ingredienserna, tills tiden han föddes 1893. Från det ögonblick han föddes var Mario Knanisho uppvuxen i styrf respekt för de kanoniska krav. De flesta Assyrier är medvetna om att Mario kommer från en lång rad av varandra i familjen av Mark Knanisho, den namn bärs av alla arkebiskoparna som ansluter sig till se av Shamisdin den näst högsta ämbetet i kyrkan i öst. Denna arkebiskopen Sell Shamisdin och Rustaka låg i byn Marisho i provinsen Shamisdin, Turkiet. Marishå-klostret, byggt i början av fem, i århundradet, innehöll kontoret och tjänstebostad av verkebiskopen. Marknadishå-familjen är känd för sin fromhet, ödmjukhet och adel. Enligt historiska bevarade dokument har tolv verkebiskopar ockuperat denna upphöjda ämbete inom kyrkan förvaltningen har som alla visat sig, utan skuggan av tvivel, att förses med andlig sundhet, oskadade dygder. Klokhet och visdom, och för övrigt sin trofasthet och hängivenhet mot ledarna i kyrkan har alltid varit entydig och unfaltering. Gravar fem av sina heliga fäder, begravd i templet Maris och kloster, kan lätt urskiljas från de graverade stenar fortfarande intakt. Gravar treande avlidna arkebiskopar kunde inte hittas eftersom templet har genomgått många förändringar under loppet av de senaste hundra åren. Den nionde ärkebiskopen i Tronföljden lades till vila i kyrkan Bnaizmoni i byn Haroken i provinsen Botan, Turkiet. Han återvände från en pilgrimsfärd till det heliga landet när han plötsligt infekterade med en dödlig sjukdom som slutade hans liv. Den tionde ärkebiskopen Shamisdin avled under en av hans rutinbesök till de olika socknarna under hans jurisdiktion, På begäran av hans trogna församlingsbor. Som vördade honom djupt, internerades i kyrkan Mar Thomas Lika, Helgon Thomas Aposteln, kyrka i byn Balolan, Targavar och Nordvästra Iran. I efterdyningarna av första världskriget förlorade Marisk Shat den elfte ärkebiskopen i hans linje, hans dyrbara liv, liksom många andra tusentals av hans folk som dog under den långa flykten från sina förfäder hemland i Turkiet och Iran. De korsade höga berg och djupa raviner som söker en fristad att vila sina trötta ben. Kolera och andra dödliga sjukdomar tog livet av två tredjedelar av hela assyriska befolkningen. Marisk som tros vara en saint, begravde i Manshach, en stad på den östra gränsen av Iran. En helgedom har byggts över hans grav som tusentals från alla religiösa sektor, göra pilgrimsfärd varje år från alla delar av Iran. Det tolfte och sista arkebiskoparna Mark Nanisho-familjen donerade till kyrkan var hans salighetssent Major Gud han vila i frid. Han kallades till himlen genom sin himmelske fader på söndag den 3 juli 1977, i staden Bagdad, huvudstad i Irak, Mesopotamien. Vid tidig ålder, medan en ung pojke var han medveten vad sublima position han invigdes, vilket han hade lärt sig utan till de fullständiga eukaristiska riter, som utförs i kyrkan av en diakon eller präst. Han handledes tillräckligt av en lärd forskare, pastor Lehana, faderns farbror, som var välbevandrad i de oramerska, ryska och turkiska språk och en myndighet i östra teologin. Pastor Lehana var chef för seminariet mars i kloster och han lärde klasser till ett antal studenter som studerar för prästerskapet. Från denna seminari många examen för att bli biskopar och präster i olika stift och församlingar. När han var tolv år gammal ungdom blev Marjousip ordinerad en diakon. Av 1912 Marjoisip hade redan fått en grundlig kunskap om teologi och därför han befanns vara väl lämpad att ordineras till präst. Under år 1914. I början av första världskriget ett, skickades han som delegat, som representerar arkebiskopen Maris Kshatknanis och att delta i en mycket viktigt möte kallas av hans helighet Marbi Niamins immun, det katolikosen patriarken i den patriarkala cellen i Kudjanis, Turkiet. Innebörden var tänkt att diskutera effekterna av världskriget på kyrkan och nationen och förbereda sig för de förändringar som förväntas äga rum. Även om det var han en biskop på måndag, augusti 10. 1914, av hans helighet och utnämndes som assistent till patriarken. Han stannade kvar i Kudshanis fram 1916 när Assyrierna var tvungen att lämna sitt hemland och alla sina världsliga ägodelar som en följd av det stora kriget. Efter förädiska mordet på patriarken Marby nyamin 1918 antog Mar Usip stor utsträckning ledning nationen tills Assyrierna kom i flyktinglägren som inrättats genom Röda Korset och Nationernas förbund i Irak 1918. I december 1918 hans hära välde höjdes till det frodet av ärkebiskopen i Bagdad Irak av den framlidne patriarken Mar Paulus Shimun. När Mar Shar Shimun, den katolikosen patriarken, landsförvisades 1933 av dockan monarkiska regimen i Irak, var Mar Joseph Knanis Juanforts rotkyrkans förvaltning i Irak och Mellanöstern. År 1973 när Marius Haishimun avgick som katolikosen patriark blev Marius Ibn Anishu givits ansvar för att administrera kyrkan i öst i hela världen. Samtidigt Iraks regering utförde en republikansk dekret utse Mar Marius Ibn som högsta chef alla assyrier i Irak. Söndagen den 3 juli 1977, klockan 01 kolon 10 hans salighet avled i Bagdad, Irak. Hans död sammanfaller med högtiden Firas varje år till minne av Mar Thomas Lika, Helgon Thomas Aposteln. Hans begravning genomfördes på onsdagen 6 juli 1977 vid kyrkan Marg i Idora, en förort till Bagdad. Att delta i de tjänster var hans salighet Mar Norsai, ärkebiskop av Libanon, som flög från Beirut för tillfället, biträdd av Mar Daniel, biskop i Kirkuk, Irak och ett mycket stort antal präster och diakoner. Mer än 12 000 människor kom från alla delar av Irak för att delta i begravningen procession av detta värdade och heliga siffra som var älskad och avgudad av alla som kände honom. Ett stort antal dignitärer deltog i begravningens ceremonier, bland dem en högt uppsatt regeringstjänsteman som representerar hans excellens med Hasan Al-Bakar, president Irakiska republikens andra ministrar och tjänstemän, den romersk-katolska arkebiskopen representerar hans helighet påven som ambassadör till Irak hans helighet Marpolus seco, Seko, patriarken av Babel av den kalderiska kyrkan, men hans salighet engageras saker från den syrisk ortodoxa kyrkan, Mar andra Sanna, chef för kongressen för assyriska språket och många andra. Klockan 10:00 beklagade draperad kistan för den andliga ledaren, bärs av präster, egenskap av pallbärare Togs bort från kyrkan och placeras i en likbil följt av tusentals sörjande från alla kristna samfund och muslimer också. Med tårar av sorg, sprider över deras ansikten. Hundratals ungdomar från våra olika församlingar följde kransar kista bärande av gillander och foton av bortgångna kyrkliga. När kortesen processionen kom till Maria kyrkan i Nairia, den sista viloplats för denna heliga mannen hade en mycket stor folkmassa har kongregmating där i timmar. Efter den sista riterna gavs i enlighet med kyrkans tradition sedan alla de sörjande betalade sin sista hyllning till denna älskade herde som har lämnat sin flock de dygder han hade som sagt mod, kärlek, hängivenhet, vänlighet, lojalitet, förlåtelse, integritet, mänsklighet och rättfärdighet. Hans sankefed kropp har begravts i marken och från hans ben flöder tröst och tröst till hjärtat på de som ber i hans minne. Den sena Majo Usip har skrivit många bönböcker som Kasshskoll, en salmbok, och har översatt liturgisamordning, sakramenten, kyrkan och andra. Han har skrivit många böcker i sin egen, även kompositioner av beröm att sjungas på religiösa helgdagar, av vilka många har publicerats i boken, *Turgama*. Den heliga ljusstrålning som strålade ut från hans heliga ansikte kommer alltid bli ihågkommen av tusentals som hade förmånen att ha haft en publik med honom. Han följde uppmärksamt i fotspåren av sin herre och mästare, Jesus Kristus, och han är nu i gemenskap med honom i himlen. Han predikade tolerans, medkänsla, storsynthet och ödmjukhet, rohet och hur man beter sig moraliskt. Det är lämpligt att han firar oligen någon fest uppkallad efter honom, för de många utfrågningarna tillskrivas hans mirakulösa tatsja är en synlig bevis på att han förtjänar att Jesa krosankity av synoden av den heliga apostoliska katolska syriska kyrkan i öst. Hans själ kommer aldrig vila i frid om de människor han älskade så innerligt och ledde under mer än ett halvt sekel uppnå sina gudavgivna rättigheter för självbestämmande och säkerhet i ett hemland som de stolt kan kalla sitt eget. Sammanställt av Aser Harry. Toronto, Kanada. Onsdag 29 maj 2013.